Ліс був сповнений пташиного гомена. Десь угорі просто над головою лікар-дятел дбайливо вистукував сосну. Сонячне павутиння заснувало вхід у корінь. Сашко-циган не міг навіть збагнути, чи то наснилося йому, чи справді зазирав вночі в корінь незнайомець. Настільки чіткою була згадка про нього, настільки виразно чувся його голос. Ні, мабуть, таки сон, вирішив він. Хлопець виліз із куреня. Ранковий ліс був такий гарний і веселий, що нічні страхи уявлялися тепер просто дивними і сміхотворними. А навіть якби й зазирав вночі. Нічого страшного, він же нічого злого не робить. Навіть навпаки, чого ж боятися. І таємничий незнайомець вже здавався йому навіть симпатичним. Прокинувся й Марусик, з кореня вистромилася його заспано, скойовджена голова, очі дивилися переляками. Привіт, здоровенькі були, весело вигукнув Сашкоциня. Вилазь, снідати будемо. Він уже розпалював вогнище. Ніде так смачно не їсться, як ранком у лісі. Хлопці навернули трохи не пів торби харчів. Цікаво, як там наші старі, усміхнувся Сашкоцига. Миросику хотілося зітхнути, він ледве стримався. Він дуже переживав. Мої, мабуть, очей не зімкнули. Тато курив цілу ніч, хоч три роки як покинув. Він, коли дуже хвилюється, завжди закурює, і потім йому погано. Мати корволов пила і плакала Роздума його перерасиш циган На, сказав він і простягнув моросику Жаб'ячу лапку. Нащо? стригнувся моросик. Як нащо? Тепер ти загадуй, тільки гляди не так, як я, та не треба. Хочу я, як це не хочеш? Це ж, можна сказати, через тебе все заварилося. Я ж хотів викинути. Пам'ятаєш? А ти ні, візьми. Тільки дивись, не забери з магазину все під підвіночок. Не будь жаднюгою, і Сашко цигам силоміць сунув жаб'ячу лапку марусику в кишеню.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 Аж двихтіла земля під важкими швидкими стрибками. Ближче, ближче, ближче вони вже збиралися дриминути навтіки, коли з кущів вискочив захеканий журавель. «А ну тебе!» – в один голос полегшено вигукнули хлопці. Ху-ху-ху пихтів, як компресор журавель, не в змозі вимовити й слова.